Слуга не розпоряджається собою? Звідки я міг знати тоді, що колись моїми словами виправдовуватимуться найгірші злочини проти людськості? Ті, хто називає себе слугами божими, а чи слугами диявола, або, як тепер, слугами народу? До книг писаних прокралася з уст фальши блуд, а натомість звідти утекло смирення. Либунь Берун був останнім серед писарів, хто називав себе «многогрішним». Уже почали друкувати книги на машинах, і букви втратили тепло людської руки. Я сам переписав чимало книг як для себе, так і для інших, а тим часом, засуджений на смерть, квапився розповісти мені свою історію. Десь через три дні після того, як я знайшов кавалок пергаменту, мені причулось у сні, ніби хтось мене кличе мирським ім'ям, а не даним при посвяченні. Я зразу здогадався, що то злий дух. Чому? Бо хотів, щоб я відізвався і потрапив таким чином у його тенета. Я став на коліна, помолився, знову заснув. Та невдовзі прокинувся і побачив, що у ногах сидить якийсь чоловік у багатій одежі з мечем при боці. Мав темні очі безблизку, наче дві нори. Я перехрестився і мана щезла. Не інакше, як сам лукавий кликав мене тієї ночі і провідував. «Мушу тобі сказати, – зауважив я, – що монастирське життя – багате наведіння. Тобі просто являлось те, чого ти хотів, але не мав через убогість. Ти хотів лишатися самим собою, пізнати світ за монастирськими мурами. «Ну, звісно, – вражено вигукнув Мирон, – і це мені сподобалось, бо я чекав обурення». І тому я зробив дві страшні речі. Ти говорив про це на сповіді. Мирон кивнув. І твій ісповідник, очевидно, порушив тайну святої сповіді. Він похилив голову. Дурень, дурень, подумав я. У таких речах треба сповідатися самому Господу, а не священнику. Бо Господь милосердний, а його слуги жорстокі й непримиренні. Жаль мені стало його молодого віку, який укоротить завтра сокира ката. Сокира вже нагостріна, і по місту же підлатали на Майдані перед Ратушою. Не мудро ти вчинив, Мироне. Сам себе присудив до кари людської, а не господньої. Ех, махнув той рукою, я знав, що так буде. Мушу відповісти за те, що скоїв, бо через мене терпітиме люд і всяке боже творіння. А про ти гарно сказав, як усе просто. Налий мені ще вина. І розповів мені, як довго марудився, щоб прочитати крюки зі стертого пергаменту. А коли прочитав і музика зазвучала у його голові, то сон зморив його серед дня. Не могли, брати, добудитися. «Ти знаєш, що це за музика?» – спитав я Мирона. «Я думав, сирайська музика», – яку підслухав слуга з Добромеля. Про нього казали, ніби він чув голоси ангелів і пішов виконувати їхні повеління а той, хто торгує у Волощині, не справжній. Гарна байка, усміхнувся я. Можеш не розказувати далі? Ти приспав увесь монастир своєю музикою. Але ж це принесло славу обителі, наскільки я чув. Як добре, подумав я, що не записав тоді цієї другої пісні. Втім, я мало вірив у те, що цей світ можна очистити від гріха. Часом його стає більше, часом менше такий закон. Світ очищається сам по собі. Зрештою, нагадай мені, як це було, де ти взяв сопілку, вимінив у пастушків на яблука, а чому не зробив сам, бо не вмію. Мене тоді теж зморив довгий сон. Але у монастирі тоді перебував старець наймення Іоанн, глухий, як пень. Побачивши, що всі сплять, пропустивши утренню, і сонце давно зійшло. Він піднявся на дзвінницю і раптом узрів, як на лаврі зі сходу суне чорна хмара. І вже починає спускатися. Старець став бити у всі дзвони, бо й село теж заснуло мертвим сном. Де взялося стільки сил, не знаю. А звук дзвонів долинув аж до Тершова і відігнав хмару. Вона пішла далі на Бусовське. Казали, ніби там теж ні ворожбити, не пустили її на село а струсили на ліс, і з неї посипалося величезне каміння. Згодом ця легенда обросла легендою про святого Іоанна? Та ні, Йоанном звали того старця. І який він святий, я тобі розкажу. Спробувавши те, що міг зробити досі лише суга з добромля, я почав іншими очима дивитися на світ поза монастирем і втратив смирення, якого мене навчали з дитячих літ. Старця Іоанна упросили зустатися на зиму. Він вельми зацікавився скрипторієм, хоча сам не вмів ні читати, ні писати. Він читав по губах переписувачів, бо ж ми навчені читати вголос. голос. Я переписував крюки, тому мовчав. Мені казали, що є інший спосіб запису музики, але не було кому мене його навчити. Я міг би попроситися поїхати кудись до Сілезії, щоб навчитися того досконалішого способу, проте не насмілився.